Transmisiunile seminției stelare de chincheri, dedicație, această carte este dedicată vieții conștiente în totalitatea ei, cu dosebită recunoștință față de acel aspect al vieții pe care mulți au ajuns să-l numească Spiritul Pădurii Greenwood. Aduc mulțumirile mele profunde a celor copacitandri, ale căror ramuri încărcate de zăpade s-au plecat protector peste drumul din pădura noastră oferind autorului 11 zile minunate de liniște și comuniune. Introducere la ediția în 1995 în limba română, prefață de Sir introduce Trevelin, introducerea autorului. Întregul material a fost înregistrat în decursul unei perioade de 11 zile friguroase și înzăpezite. Între 27 decembrie 1978 și 6 ianuarie 1979, deși mi-am permis libertatea de a-l redita și-l aranja în capitole, materialul pe care vi-l împărteșesc a rămas așa cum mi-a fost prezentat. În anii care au urmat celor 11 zile de iarnă, în care micul meu birou îmi părea că pulsează, în adevăratul sens al cuvântului, în ritmurile unei inteligente străine, strănii și totuși obsedant de familiare, am ajuns de mă gândesc de nenumărate ori la publica de acestui material. Cu toate acestea, existența mi-a fost atât de captată de impulsul unei atât de incredibile schimbări, încât nu a fost cu putință, până acum, să mă gândesc la această problemă în mod serios. Pot, cu siguranță, să depun mărturie în favoarea veridicității celor expuse în aceste transmisiuni. Existența începe cu adevărat să se schimbe, atunci când hotărâm să cooperăm cu forțele care ne întâmpină, îmi exprim speranța că semnificația acestui material nu va fi trecută cu vederea de anumiți cititori care ezite să accepte pretenția lui origine fără ține seama de opiniile privind plauzibilitatea comunicărilor extraterestre sau îngerești, s-ar putea atrage atenția asupra faptului că simplul act al structurării informației în acest fel deschide posibilității de comunicare care, virtual, sunt inexistente într-un mod convențional. Multe din informațiile cuprinse în aceste pagini nu s-ar preta cu ușurință la alte modalități, mai obișnuite, de redare. Mesajele au venit, mai întâi, sub forma nionverbală verbală, unorunde și pulsații, care au purtat conținutul simbolii concis, ceea ce am denumit informație metaconceptuală. Se pare că fluctuațiile comunicărilor nionverbale s-au tradus, în mod automat, în cuvinte și expresii ce aproximează sensurile lor în limba engleză. S-a întâmplat adesorica singurul sistem conceptual uman cu o terminologie aproximativă să fie cel religios. De aici, folosirea ocazională a unor cuvinte și expresii creștine. Să nu se creade că aceste cuvinte implică totdeauna sensurile ce li se atribuie în general. Adesori, realitatea metaconceptuală pe care el sunt menite să o reprezinte trece cu mult dincolo de sensurile sugerate de aceste cuvinte în uzul lor contemporan. Comunicările prezentate în această carte va fi fost transmise pe cale neurobiologică. Se pare că, în timp ce comunicăm cu aceste inteligențe spațiale, câmpurile noastre gravitaționale biologice s-au contopit, puterile noastre de percepție au fuzionat și sistemul meu nervos l-a devenit accesibil, ca un canal de comunicație. În timpul convorbirilor, am perceput realitatea nu numai prin propriul meu mecanism de percepție, ci, la fel de bine, și printre lor. Sinteza care a rezultat asigurat-o aproximare relativ exactă în limba umană, a conștienței pe care au indus-o. În cursul cooperării mele cu aceste creaturi, l-am intuit ca focalizarea ale unor diverse perspective esențiale. Unor le am considerat extraterestre, altor îngerești. Sporadic, am ajuns să cred că aceste entități sunt celule informaționale într-un organism galactic nedefinit. Spre sfârșitul transmisiunilor au apărut alte perspective, cu nuanțe mitice, pe care însă nu le voi comenta aici. Dar, indiferent ce termen vom alege pentru a defini aceste entități, scopul urmărit în timpul transmisiunilor nu a fost acela de a ne vorbi despre ele însele, ci despre propria noastră natură și destinație pe această a treia planetă, de la staua pe care o numim Soare. Kinkeri.